سورة انشقاق سورة مکی صورت کی صورت دے سورة انتتار نفت نازل شوئے دے سورة الروم نمک نازل شوئے دے پہالت جمعی کی چوراسی نمبر سورت دا قرآن دے پہالت دا نزول کی تریانسی نمبر دے ربطی ما قبل کرتے دے ما قبل کے بیان دا مجازاتو او بیان دا تیامتا او عذاب د مجرمینو او بیان د قجارو او پدیکن دغتی دے دغت مذکورات تی پاکی س او موضوع دا یوم اتحقق هاديه الواقعات فکر مورد چبدا واقعات تو المتحقق کی گئی ها او بیان دا سلوک معا احل اتاعت او احل اعتیان بیسر بیان دا سلوک بیان دا سلوک اتاع اصحب یوم القیام او فرمائی صورت البروج انشکاق خارق دا چول یولی دا دا تولیو سورتو نے دی اولا سر سورہ امشقا اغم رسالہ مقبر بے اخبار سیامت داوے قبول کا او توحید دا اللہ تعالی نفرمائی ایدھا تاما خدا دا پورا سورت مکی دی و دیکھے دلوی ایک تنو کلمات کی 33 توتیش حروف درویشیات نا ایک تنو کلمات 33 حروف انہوں نے او وادنت بربھا وحقت او غط که دی حکم در رب او وحقه اولای فکریشوی دا لده تره ویده الحرق مدت او کلیچ از مکا راق کلیشی وحلقت ماکیا و تحلق خورده یغتو او خالیشی چپکیری او خالیشی وعذنت لربی ها وحقه او دا وعذنت لربی ها او حکمو کی لربی ها حکم دفل پر وردگار او دا از مکا دا. <سؤال> دا لای د دغې ده الانسان ای جون ل ح جیرون ل یا الانسان انسانه ان کقااجونته مشق کوون کې لاربګ ک هنپل پروردیګار سره په پرورګار سرهته په کولو سره فملاقی ملاې په سره سره میلاوي دونون کې پهامبا منودې کتاب او بیایننی وي پهبارل چاله چور پې کتاب عمل نامده د په خللاانې پر <توفا> ی د اتاب را نو طر به اتاب کتاب ک دیشي اتاب کتاب آان ویم قالو فه ال علیمی مصورهل طرف کا فشیددون کې ما منوط کتاب و والړ اغاې اوبارارلهغ سوو چې وې شو دله م مد د وړغای بهطر ال اانتينملا په طرف داسې پ دا داې دا ګس لا میلهخټ ک د فملا انو جوړلته نه بده واقنده دا به طریق الهانا چې په کونه په طرف بدته امن نامه مليوي راځیکم کړه په لې دین او الله به شرمای ک الله دې زمونږ حق تاسو پرد او ک تاسو په ادعو ثغورا قدته بلنه ورکې شي تاسو په ادعو درکې دیو بلنه ورکې مرګتا ديبو یې دی وای مرغا الله بوته نشته ويسلا تعيره او به ورته لیکې دیو ورتا انو کانتی علی مسروره دې په دنیا په خپل خپل ګډرځه خوشاله لري انو ظن نه لې يحور پتہ چې ترا ګمان کوي دې ال نې يحور چې هرڅه با را بیا راو نګر دي بلکې پتہ چې ترا پروردګار د دې چې رانه بهي بدېرا غذر لیدونکې دي بل او پتو به په څور کاي باندې او او ما او پښه کی جامکڑی وی دی ول قمری زت تا کو او پد کومه باندې اذا تت تکل چ تمام شي لترکبُن ن طبقنا ن طبق عام کا دې وتا په یو حال کې هم طبق ندا بعض خلکو دې ایت نه استدلال کړل شي کومه او نور قتل کې ديش زمونږ فقها ډېر وتیو نظر وکړه اږي ته حي وکړي چې امريكي په لړم باندې خلای jihad پرې خو نو بارے کې درې کسان نو پدغه موقع دا دا یو نوې شیو نو بعد خلکو ووي چې آیا دا ممکنه اره زه دې جواب عطام دي چې کنج قذوری هدايا وغیرہ کې دي چې کچار قسم کوړو چې زبا اسمان ته نو قسم به منعقد وي ځکه چې فقها فرمایي چې اسمان ته تل ممکن دي شرط دا ده چې دې د پارا اسباب وي دا اسباب کوجب احانث ني کفاره ور کول لازم دی زکات چې ممکن دی دا ډیر زمونه مکه ټولو فقاع وکړو تنه وېچ په مې توقاتو تا په نل ویل وکاو هغه زمونه کې چې دا ممکن دی او چې چل ور دی نو فمالهم لا یو مينون دی چې جل شي ورای ایمان نرالي بیان بعد بیان القرءان و اذا قرءان القرءان و اذا قرءالقران کلي چې تلاوت وکړي شی په دای د قران لا یجذو نو دی بل الذين كفروا بل الكفار انت كافرين يكذبون تكذيب قيده القران والله دی ما عالم بما يعون او الله تعالى عالم دي چې پزرو چې الله تعالى عالم دي ما يعون ته پزړه کې ساتي دي وبشرو به عذاب نليم ډېر ورته سره الا الذين امنوا مگر الكفار چې ایمان راوړل او عمل الطالحات نه کومونه کړی لههم ممنون دائی دتارہ حجر دے غیر مقتوع غیر مقتوع حجر دے چھنا لگا کچکیدن کنے دے نا صورت